Yox, bu münafiələrə idi, onlar yani, münafiələrə idi bayağı. Və ərabətdə deyil ki, bu döyüşə itişmələn yəni, çoxlu ərablar, yəni kəntli ərəblər və hem bu döyüşə qeydməmişlər. Və onların arasında bəzi sahabilər var idi, onların yəb, üzrləri var idi və üç səhər var idi ki, sahabilərdən onların üzrləri yox idi. Yəni, sələbsiz yerə döyüşdən qalmışlar və onlar haqqında da inşallah yəni, biraz sonra məlumat götürəcəyik. İndi gəlin baxalım, möminlərin təbüq döyüşünün çıxmaq haqqında rəyləri nə idi, yəni, nə fikirdə idilər? Peyğmək möminlərə sahabələr deyəndə ki, yəni, biz böyle bir gedirik, hamı döyüşü gedməyə hazır idi. Möminlər, həqiqi sahabələr Peyğmək səsamın döyüşünün gedməyə hazır idilər. Yəni, hamı öz yəni, varının gücünü toplayıb, bu döyüşü hazır idilər. Belə sahabələndən Ali ibnəb-i Talib radiyallahu anhu, səhəm, onu deyir ki, sən mədənədə qal, yəni mədənədə mənim yerimə başçılıq elə, mən qaydana qədər, sən mədənədə əmir ol, Peyhəməzəm onu burada qalanda əl-ələ razı olunur, radiyallahu anh onunla razıçılıq edir və Peyhəməzəm arxasını gədir və deyir ki, ya Resulullah, sən necə qadınların bir uşaqlığa yanda qoyub gedirsən? Yəni mən istəyirəm döyüşə gedim, mən qadınların uşaqlığa yanda qalmaq istəmirəm. Lakin Peyhəməzəm Əmər tərcəhən təkun minni bimənzəti Harun min Musa sən Harunun Musaya Musa nisbətində olan münasibətində mənim olmaq istəmirsən e necə ki Harun Musanı əvəz edirdi müəyyən vaxtlar həmçinin sən də məni müəyyən vaxtda əvəz et. İstəməsən bel olmaq? Ghayra annahu la nabiyya ba'di məndən sonra peyğəmbər yoxdur. Yəni mən peyğəmbərlərin sonuncusuyam. Yəni sən heç iddia etməsin ki, peyğəmbər ali demişdir sən sonra peğəmbər olmasan. Yəni əl-əddiyəlla anhu göstərir ki, yəni, o da bu döyüşə getmək istəyir. Həmçinin Əbu Hüseyn bə-Ənsar rəziyəllahu anhu deyir ki, mən deyir, fikirləşirdim ki, gedim yoxsa yox. Gedim, yəni döyüşə gedim yoxsa yox. Deyir, evə, evdən çıxırdım, Dedim ki, gedim, gəlim qaytırdım evə. Və belə evə qayıtdım. Arsa da Peyğəmbər şəhərdən çıxmışdı. Peyğəmbər qoşunla şəhərdən çıxmışdı və deyilmə, mən gəlb öz baxçama girdim, yəni xoruma bağlıdır, baxçaya girdim və gördüm ki, mənim, yəni oturuldum, yəni gözəl düzəldirib, yəni yaxşı düzəldirib, yəni su qoyurub, hər şey var, yəni rahatçılıqdır və bu vaxtdur gördüm, yəni həyat oğlaşımı gördüm və dedim ki, bu direk insafdan deyil, yəni mənim bu etməyim insafdan deyil, Peyğəmbər s.ə.v. Kətinlikdə, əzəyətdə deyir, yəni, günəşin altındadır, isti bir vaxtda yola çıxıb, mən isə körgələ oturub bu cür, yəni Allahın nimətlərindən yiyəcəm, xeyr, yəni, mən belə ilə deyiləm və belə deyibdir, çantamı götürdüm, özüm üçün xurma yığıb, yəni, bəhs elə yığıb, yəni, yol üçün tədariq görüb, çıxdım, yəni, peyomasam axasınca dövüşə gəlməyə və deyir, mən, Üncür bir təfərrünün üzərinə çıxanda məni səhabə göriblər ki, arxadan kimsə bir nəfər yenə gəlir qoşuna və bu vaxt Peyğəmbərsəm xəbər öyrəkmək bir nəfər gəlir uzaqdan. Peyğəmbərsəm deyir ki, yəni səhabələrlə ki, Peyğəmbərsəm dedi ki, "Kun əbū Xeysəm." Bu Əbū Xeysəm olsun. Yəni Peyğəmbərsəm bilir ki, Əbū Xeysəm adı həmin səhabi gəlməyib. Yəni geri qayıdıb. Və Peyğəmbərsəm istəyir ki, həmin olsun. Təcəyyütə fədə ali və deyim mən Peyğəmbərsəm yanına gəldim və Onu dediyi adamam və bu vaxt peyomasa üçün xeyr-bərəkət üçün dua etdi. Və həmçinin Əbu Zər radiyallahu anh-ı rəvətdə ki, onun mindiyi dəvə, yəni miniyi çox yavaş gedirdi. Onun üçün deyir, yavaş geddiyilən qoşunun kənarında gedirdi, aralda gedirdi, yəni çatmırdı qoşuna, getişirdi. Və peyomasam bunu görür və deyirlər ki, yəni, peyomasam kimdi o? Deyirlər ki, Əbu Zər və Peygamus bunu görəndə deyir ki, çək çıba əbuzar olsun, yəni görür ki, bir nəfər gəlir, yəni yavaş yavaş, araldın gəlir ki, o, və o əbuzardır və Peygamus hanım yanına gəlib satanda əbuzar Peygamus buyurur ki, rəhməlləhu əbuzar Allah talab əbuzara rəhmədsin, onu bağışlasın yemşi vaxtəhu, yemmutu vaxtəhu, yubatı vaxtəhu o deyir, tək gəzir, yəni hindi tək gəzir tək də öləcək və tək də q Yəni, məhşəri gedəndə də tək kədəcək. Peygamber onun üçün, bu üç vəsvidir və həqiqətən də Osman ibn Affan radiyallahu anhının xilafəti dövründə Abu Zər radiyallahu anhı, Rab yerdə vəfat edir. Vəfat edir və onun yanında yalnız yoldaşı olur. Yoldaşı bir də kiçik uşaq olur və onu öləndən sonra canazası qalır. Yəni, Canazasını bastırıb bilmirlər və yolun qırağına qoyurlar canasının üstündə örtürlər. Və sahabilər gəlib oradan keçəndə hətta rəvahatiyyədir ki, sahabilərin biri az qalıq altından tapdulasın yəni görmürlər, yəni, o qədər yəni, qalıb, neçə gündür yəni, meyid yolun qırağında və bu vaxt yəni, görürlər ki, məsələ, həmin adamların altından gəliblər, ola sonrası ki, bu kimdir belə? Yəni, burada ölüb qalıb, deyirlər ki, Abuzerdir. Və həmin sahabilənin içində Ebn-i olur, Abdullah ibn-i adı məşhur sahib olur və bunu görəndə İbrahimə deyir: "Subhanallah. Doğradan da Peygəmbərəm düz deyib." Və sonra bu həccə deyir ki, Peygəmbər buyurub ki, "Əbu Zəhr tək gəzir, tək öləcək və qəmi günü təkdiriləcək." Yəni Peygəmbər əvvəlcədən, yəni bu da Peygəmbərəm möcüzələrindən indi ki, əvvəlcədən Əbu necə öləcəyini artıq xəbər vermişdi Sonra səhabələr həmin səb yəni Əbu Zəhrin yəni, yəni, və sonra onu dəfn edilirlər. Təbük döyüşündə səhabələrin sayı, yəni qoşunun sayı bəzi rəvayətlərdə yəni 10000, dediyiniz bəzən 40000, bəzən 70000, bəzən isə 30000. Dədi şey ən doğru rəvayət odur ki, müsəmməndərin sayı bu döyüşdə 30000 olub. Yə 10000-dən rəvayətə isə yəni 10000 dəvə var idi. Yəni qoşunda 10000 dəvə var, yə miniq var idi. 30000 adam. Yəni o deyilən yəni 10000 say Yəni o növbə 10000-də idi. İndi isə baxaq, Tebuk döyüşünə gəlməyən sahabelər. 3 nəfər səhabi var idi. Onlar Tebuk döyüşə gəlməmişdirlər. Və baxaq da, En-Əravahət yəni, həddindən artıq, yəni, yəni, böyük Əravahətdir. Yəni, hətta burada müxtəsar verilib. İnşallah o Əravahəti götürək. Deməli, Tebuk döyüşündən bəzi sahabelər, yəni geri qalmışdılar. Yəni bilə-bilə bu döyüşə çıxmamışdılar. Bu sahabelər yəni ən xeyirli sahabelərdən idilər. Həyəməz ən xeyirliyi və ən sabit sahabəli, lakin onlar bu dövüşə gelməməyədə böyük xətar etmişlər. Və onlar öz da başa düşmüşlər. Və bu sahabələr, Kəb ibn Malik, biri Kəb ibn Malik, ikincisi, Murara ibn-i Rabi Əl-Amri, üçüncüsü isə Hiləl ibn-i Umeyyə vaqifi Bunlar üç nəfər idlər sahabələr, bunlar dövüşət çıxmadan yani geri qalmışlar. Yeah. Dövüşət çıxmadan geri q Yəni, döyüşə çıxamalarının səbəbi, deyirlər ki, birəz sonra çıxarır, biraz sonra çıxarır. Yəni, hələ vaxt var, sonra çıxarır, artıq döyüş gəlib, yəni, yəni, qoşun şəhərdən çıxanda, onlar öyle heç hazırlamamışlar. Və yəni, bu cür, yəni, özlərinin belə deyə-deyə gecikmişlər döyüşə çıxamadan. Və kəb ibn Malik uzun bir hədisdə, Buxar və Müslümün rəvaqat etdiyi hədisdə, yəni başqa alimət rəvaqat edib və səhiyy hədistdir, öz en yani, hadisəsinə danışır rivayətdə. Deyir ki, "Kənim xəbər ənnî ləm əkun qat aqva və lə əysra minnə hînə təxəlləftu anhum fî tilkə l-ğəzvə. Watəfəqtu ağdû likəy ətəjəhha zəma'l-müslimîn." Fə Cabir məcəllə ki, mən deyir, heç bir döyüşdə yəni nə zəyif idim, nə də geri qalmazdım. Bütün döyüşlərdə mən deyirəm həmişə birlik gedib hazır olunub, Bu dövüşte dedim hazırlayım gittim ki hazırlayayım, yani, gedim, yani özüme hazırlayayım dövüşe gitmeye. Lakin gelirdim, ben kaydırdım, heysenemirdim. Yani dedim ki gidip eyleyeceğim, dövüşü hazırladım. Lakin gidip kaydırdım, gördüm ki heysenememişem, yani eyleyebilmiram. Ve öz nefsimde deyirdim ki, eğer ben istesem, eyleyebilirim. Ben istesem hazırlamak dövüşe, eyleyebilirim. Lakin neyse isteyemirdim, yani yüreğimden istemirdim. Ve bu cür vəziyyəttə tadir ta Yəni, mən heç bir şey hazırlamamıştım, artıdır Peygamber s.ə.v qoşunu şəhərdən çıxırdı Və artıdır, gec idi Və mən gördüm ki, artıq Peygamber s.ə.v Yəni, artıq qoşundan şəhərdən çıxırlar Mən isə heç bir şey hazırlamamışam Və sonra yenə də fikirləşdim ki, yenə də gec deyil Qoy, gedim, hazırlanırım, gedim Allahın dalınca Və sonra bundan sonra deyil şey, ki, fəyal eytini fəaltu Çəkçidir, mən yerdim Yəni, gedib, silahımıza götürüb Gələrdim qoşun dalınca. Yəni hər də çatlarım çataram. Başın ya özləri, yəni peşəmandıq üçün şah şey elyərdim. Yəni ən azından belə etməli idim, lakin deyək ki, mən belə eləmədim. Budur məyə qədərimdən olmadı. Yəni mən bunu eləyə bilmədim, bacarmadım. Yəni döyüşə getmədim. Bəli peyğəmbərə salam göndərəndən sonra, yəni döyüşə gedəndən sonra çıxdım şəhərə. Yəni Mədinə şəhərinə çıxdım, şəhəri gəzirdim. Bəli şəhəri gəzəndə, çok şedərlənirdim, çünkü sağa bakırdım münafiq görürdüm, sola bakırdım münafı görürdüm, yani münafiqlerden başka heç yes kez yes görmürdüm. Yalnız değil, benzi adamları görürdüm ki, onların da üzürleri var, yani zayıfdılar, gelebilmeler, yaşlılardı, yani kocalar veya kimlerin ki üzürü var idi, o yettiği kadar ki ağlayırdılar. Yani o cür adamları görürdüm, başkası da de neydi, münafiqlər idi. Ve deyil, belə olan halda oturmuştum, Fikirləşdim ki, onda gəl peyğəmbərə yalan danışmancaq. Yəni ki, peyğəmbər gəl məndən soruşanda ki, niyə görə gəlməmsən? Mən onda nə deyəcəm? Də fikirləşdim ki, yalan danışım. Gəl yəni, şeytandan gələr və söyləyər təbii ki, ki, yalan danışım. Və dedim ki, əgər mən yalan danışsam, bəs onda sabah peyğəmbərin üzünə necə baxacağam? Əgər yalan danışsam, necə baxaram peyğəmbərin üzünə? Və bu məsələni həll etmək Ailəmdə, yəni aksaqqallardan, yəni kimlə ki, qonular var idi, yəni, yaxşı, belə, ağılı insanlar, onlardan bu haqda soruşurdum ki, mən necə deyim? Və eşləndir ki, yəni, mən elə bu cür fikirləşirdim tə ki, Peyyamar qaydana qədər, deyil, o haqq ki, Peyyamar döyüşdən qayıtdı, bütün deyil, bu batil fikirlər mənim başımdan çıxdamısı, yəni yalan danışmağa, nəsə tələq hamısını deyil, unuttum. Və özümə hazırlaşdırdım ki, Peyğəmbərə səsəm ancaq doğruğunu deyəcəm. Yəni necə olub, mən niyyətim olub, onu deyəcəm. Və bu niyyətlə evdən çıxıb məgəldim Peyğəmbər səsəmin yanına. Və Peyğəmbər məni görəndə mən gəl bunu salam verdim. Peyğəmbər səndə gülümsədi, lakin gülümsemədir. Qəzəbli adamın gülümseməyidir. Yəni xoş üzlə yox. Yəni qəzəbli, qəzəbli Peyğəmbər səm gülümsədi deyir. Məlumuzmu? Sonradan ki, gəlbura, Bəli, mən gəzərəm onun yanına gəldim və onun qarşısında oturdum. Bəli ki, nəyə görə getməmişdin döyüşə? Peyvazam ona soruşur. Sən nə üçün amma sən döyüşə? Və Peyvazam həmişə soruşur, "Sən axı gətmək üçün miniş də almışdın. Yəni sənin mini üçün miniyin də var idi. Yəni nəyə görə getməmsən?" "Əlbəttə yani Peyvazam ona vüzən deyir, "Ətimə ç malım yox idi, gedə bilmədim, yox idi." "Almısan heyvan? ki, "Bəli yarasullar, almışam, lakin, Allah həndə olsun ki, mən deyir, əgər səndən başqa, dünya əhlindən kimisi qarşısında otursaydım, mən fikirləşərdim ki, yalanla yəni özümü yəni təmizliyə çarda bilərəm. Lakin sənə qarşısına mən yalan naşa bilmirəm. Və mən Allah həndə olsun ki, mən bilirəm ki, əgər mən bu insanlə yalan danışsam, sən məndən razı olarsan, zahirəni məndən razı verəsən, məndən razılaşarsan, lakin, Mən deyir, yəni sabah bunu elə əzi çəkəcəm və qorxuram ki, Allah təala buna görə yeni mənə böyük bəla verər. Belə, evet, mən deyəsən doğruumdamsa, onda görəcəm şey deyirsən, deyir, yəni mənə qarşı iş istənəcəksən və mənə nəsə tətbiq, tətbiq edəcəksən və mən istəyirəm ki, Allah təala bu əməllə məni bağışlasın. Yəni mənə nə istəsən Allahdan istəyirəm ki bu əməllə məni bağışlasın. Mənim bu günahımı bağışlasın. sonra et ki Allahdan olsun ki yoxsa mənim üzrüm yox idi. Mənim, yəni heç bir üzrüm yoxdu. Vallahi ma kuntu aqwa wala asr minni henin taqhallaftu olsun ki məndən güclü, məndən, yəni insan yox idi o gün. Yəni gələ bilərdim. Lakin üzrüm yoxdu, getməmişəm. Peyğəmbərə salat olsun ki amma hər dəfə qəsad. Bu isə yəni bu adam isə bu Kəbənin malı oradan da düz deyir, yəni deyir ki, sən düz deyirsən. Lakin, qalx mənim yanımdan, yəni ged və Allahın sənin haqqında nazir edəcək hükmü gözdə. Gözdə ki, Allah tabaq sənin üçün nə hükm nazir edəcək, mən sənə hükm elə bilmirəm. Və Kəbə ibn-i deyir ki, məndir qalxdım və mən qalxıb gedəndə, bənu sələmə qəbirəsindən bir neçə fərdə qalxdılar, yəni mənimlə bilirdə, başladılar mənə seyn ki, yəni sən nöşk edməm sən, yəni bu cür mənə sözlə deməyi, mən tə, yəni tənqid edinməyə və həmçün onlar deyirlər ki, onlar mənə deyirlər ki, sən üçün peğəmbardan bu dedin? Sən peğəmbərə o bür kimi üzr istəyirdin, ki, yəni, başqa səbəb ki, qoy peğəmbər sənə söz sən istənməsin. Və deyirlər mən dedim ki, yəni, mənim kimi başqa adam var, yəni bu səbəb ilə gelməyən. Deyirlər ki, bə Yəni 2 nəfər idi.